بسم الله الرحمن الرحیم وعن بی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ انہو او جدوی حال مخ کے حدیث نمبر کی تیر شو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دوي النبي كريم عليه السلام نو روایت نقل کئ قال ان الله تعالى فرمای د الله حبیب شبی شکا الله تعالی چوشد اب سو تو یدهو فراخ ک ویل لی, لی د شپې او په لاو وی فراخ کوي لاس د شپې لیتوب دې د پاره چې توبه او باسي مسیع النهارې هغه ګنا که ون کې دورجيب ټول ارز ګناه نکني چې د شپې توبه او باسي الله لاس فراخ کوي په ب تو د هو ب نهار فرراه کوي خپل لاس د ورځې لاتبه موسیلیلی چې تو به با غګونه کوونکې د شپې او دا معواې له شورو دا حته شم شووې مغریې تر دی چې رووبخې جور د مغب د دینارووه هو مسلمون لا اس کو لا ووی الہ الالعالمین خ فلاس کو لا ووی او ید الله صفاتکین دی لا الالعالمین صفاتک دیندا او دې حديث کې د دې خبرې دلیل نه چې د الٰه الٰمین د פאר الله سدی غزو مونږ د لا سونو غنتنا ليس کمسلیه شیون وهو السمیع البشیر اگر حدیث کی اثبات دید دیل اللہ عز و جل بلکی جل و علال <سؤال> لا سن قرآن و سنت کی سابد دی وقالت اليہود ید اللہ مغلولا غلت ایدیہم ولعنو بما قالو بل یداہ مبسوط اطوان دوال لاس د الله فراخدي وګره زموږ ایمان نه چلهو يدا ني لا کئ دينا الله د پر لاسونه دلک څنګه ځان تثبیت کړی خو زموږ دل لاسونو غنټینه زي کله سکمسری شون وهو العلیم دیې دا وي چلله د بنده توبه قبل اگر کست شي توبه تووبې انتظار نه د په کار ځکه د مرک پته نه لږي هرې ګناانه ک چا نوشي وورپې دسمدستې توبه و باسی او انتظار د نه کوي ځکه د مرک پته نه لږي که د وي چسې ګناو کا او زخ خام توبه به باسم اسې ما خامه پورې مرګ نی راغله وا نبی رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و وی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من تاب شا شتوب قبلان تنتلو الشمس مخ کی دراختو دنورنا من مغربها دم مغرب د دنینا تاب الله علیه اللہ بدد توب قبول کی رواہ مسلم رحمه الله الہ العالمین بدد توب قبول کی چاچ توب ویستا اد توبی دا قبل دو اخیرن حدان اے چنور با ده مغرب نروخیجی او خلق بداو گوری چنور روختو. نه چنور د مغرب نروخیجی که کافر ایمان روڑی د ده نه نده او که مومن توبه باسی گناهونو نا بس ده توبه دروازه بند شواب. ادا بگور آخرا زمانة کیوی وعن بی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطواب رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الله حبیب وین اللہ عز و جل بشک اللہ چی دیزتو الوشان خانده یقبل توبت دَ بَنْدَتُو بَقَبْلَوِي مَا لَمْ يُغَرْغِرٌ مَا لَمْ يُغَرْغِرٌ تَرْسُو چِد دُرُهُ وَتُو تَا تَيَارْشِوَيْنِي اِدُرُهُ دَوَتُو نَمَخِكِم دَا يُغَرْغِرُو ده حالت روح و تو تغرغره وی او غرغره دی تو ایجاد روح دی مری ترورسی از خپل مرگ یقین پیدا شی او دغه وخت کې فرشتي په نظر راشي ورځ انسان د مرګ په وخت کې دوه حالتونه ویو یو د نا امیدي حال له اے ظاهري اسباب و مطابق سړی د ژوند نه مایوس شوه خدای عالم برزخ احوال ذات لا سرګنشي وي نه دي دی وقتی در چا توبه کبلیگی لکه او صرف بیمار ده او لا علاج ده او ده جونه یو کسمه مایوسه شو خلاده د آلم برزخ احوال ندی کتریان دی وقتی ده کافر توبه هم کبلیگی ده مسلمان هم کبلیگی ده امحال داده چی ده ده آلم برزخ احوالو گوری فرشتی پا نظر راله او دی اوبل دنیاو کتا هغه د چې په پهغب ایمانو پستر پهسترګړالیا نو دی وخت کې بیا د د تووب نه قبلېږيقرآ و ولیسطې توبه الذي نه یا عملونه د قبلې دل توبه د هغه چا د پااره چې عملونه کوې نه کاره ح د حدهه د حد هم فردی چرا حاضر شور ثمرق قال انی توبت الان دی ویزوستو بوباشم دغه وخت بیا د توبې قبل دون نه دغه وقته توبې قبل دون او د د توبې قبل دغه وخت لا رو ادین مخکی که سوک توباو باسی الله ذخل بدلگانو توب قبلی الله ذخل بندگانو توب قبلای دین مخکی که سوک توباو باسی رواه ترمذی او رحمه الله وقال حدیث حسن د دی هادیڅو کې د تووب هغه وختې وخیلو اوګوره توبه کې توار هر چاالله په کار د د پتن لږي چې کله نور د مغرب نه روخت وقت د تووببي بیاذ تو بی وقت انتہا تو رشید وان زیر ابن حبش د زیر ابن حبش رحمه الله ن روایت سے قال واحدہ اته تو صفوان ابن عسال زراغلیم صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ تا اسالوھ ما تنطو سکلو عن المسح پبارد مسح کی عل الخفین پموزو فقال نذی صحابرا تو صفان ابن عاص علی الله نو ما جا بک یا زر سشراوس تعال ر ایزر فقلت ابتغاء العلم ما اور توید علم دلٹھولو د پارا راغلی اویلم د قران او سنت دی علم تا علم نه دغه مراد دی د سکول د کالج غا علم شرعي نه فقال ان الملائكه ذی صحابی فرمایل وی بیشک ملائک تدعو اجنهته ها کی دیخ په لیوازری کی دی ان الملائکه تدعو اجنهته ملائک کی دی وزر اخپل لی لتو علی بالعلم د پاراد طلبونکې للم د قران او سنت اور ایوان د واجی درا ځوان ګین نبی ما یتلو او غذیلہ ٹھوی ملائک ور توزر کی دی او دل میدین د صدقولو دمر لو اجر دی فقلت ما انه قد حق في صدري داسي شکراغل دپدي سينه زماکي حقا حقا يا حق دباو نه سورننه اي اوشه رغداو لو راخو توي ونه هو ح کافي سودرريید خبرې د وجه نه زمازلو کې داسې شې راغلی د مې موزی د چګرون ترا غلې دې په دې ژړزما کې اے په مسبانه په موزیبانه باد الغائث والبول پس د غټو د سماتی وړکيو د سماتی نا وکونتم را من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم اوتیو سړید مرغورود نبی کریم علیہ الصلاتو والسلام نفجیتو اسالوکا زراغل امتان تنا تطوش کوم هل سمعته ايات يري يريد يذكر في ذلك شيء شيء غير ذكر کول د ديبارك شي قال نعم صحابي وا كانو الله حبيبيا مرنا منتبه حكم قول اذا كنا سفرا كل جمع مسافر او مسافرین لفظي هو سفرا او مسافرین لفظي هو الله ننزع چه سفر کې مموزه وا چولې نبي او واس مونږه خفافنا موزي زمونږه فلا ستاي امن ولعين نادري رجع درشبي الا من جنابتن مگر دو غسل دو وجنبي او اوباسو ولك من غائت وبول لیکن اند غټ او د سماتی و بولل د ورکو او د سماتی و نو منو د خوب د وجنه به نو باسو بلکې او د شیکاون پدی بمشا کو فقلتم ا ولسمیته هوا اتاتی او ری یشکر فی الحواش ان چې اغي ذکر کول د محبت بارک ششه قال نعم و ا و درسول رسول الله اللہ الله وآلی وآلی وآلی وآلی سلام صرا فی سفرن پہ سفر کی فبین ما نحنو عندہو پمند دی کچھ د آغی سرہو ازنا داہو اعرابیون اواز ولورکو یو باند چی بسوت اللہ جہوریون پاواز پا دا غسر چی تیرو انمی ور لوا غستو اجابه رسول الله صله الله عليه وصل جواب ورکړې وغته رسول اللهصل اللهله س نحوه من سووتي په مسل دا اواز دا هاوم راشا فقلتو لهما د بانډ چې تهوي ه کته جب او غوززمن سووت اواز د خقته کا اغور نومنور ثمالا فانك عند النبي صلى الله عليه واله وسلم تو خود نبی کریم علیہ السلام سره وقد نہیتان هاذا او تو خود دین من شوه منک چې تیز आवाज منکه فقال اخزمیدار وی والله لا اعوذ قسم بالله از وزنک تقوم لا اعوذ زاوازنک تکوم قال الارابیو بانڈا چی ورطوی المرو یحب القوم یو سڑی مین ساتی لیو قوم سره ولم ما یلحق بهم خود دی تروس پی وشوی ندی دوی سردائی گنتی عملی ندی داغی گنتی آمالی ندی و نبی ریح السلاة والسلام ورطوی المرء معمن حب یوم القیامہ سړی <ساڑے> به چا سره چې چا سره مینه پورس د کیامت فماذاله ی حدې سونه امېشه الله حبیب چې موږې بیایان کولو حتی د کاره به منل مغریبي ذیکې و کوی او د مغب طرف نه مسیرره تو اوي چې منزله مسافت د رض د او یسییر را کې به یاد دووی چې زی به یو سور سړی دا غې په عرض کې ااررب نه او سب عامن سويیا او یا کالا او دروازه دومره د چې دا ب خلاصسی نه وای سفیان درروات چې یو د رایانو د هديسې کېبلله شام دا دروازه د په طرف د شام. خلقه الله تعالى في ذاكري دا الله يوم خلق السماوات والنردوى كم يوراقنا چه في ذاكري دي اسمانونا عزمكي مفتوح للتوبة داكلا وكري شويدا دا پارا دا, پار دا توبى لا يغلق دا بندول نشي حتى تطلع الشمس منهو چنور بددين روخي رواه الترميزي وغيرو وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْهٌ رضا ما د ده حدیث آغا ترجمه و آوری دا دیکی گورا راوی دے ده حدیث ابن حبیش دا تابعی دا مشهور تعبیر نوم د زرده د والد نومه حبیش د زر ابن حبیش دا تعبیر د دسمره غانو خلقونه علم حاصل کړي خاص کر د حضرت عمر او د حضرت علی رضی الله عنا باندې په 208 هجری کې د شپغوشو لوكالو په عمر کې وفات شوه دي اسوک ابن هبيش دا مشهور تھا بي دي د جاهلیت زمانه مونږ لیداو د عمر او د علي رضی الله عنه نه روایت هوري دي دي وي ما ته اوبي ابن کعب رضی الله عنه او یاسر ته اراده نه لري چې فريزي اوات مګر مانه داغي تطوس کې شپق شلي کال عمر ودود شپق شلي کال عمر ود دي چې صفوان ابن عسال له زدا الله دا حبيب سره دولس غزاګاني کنی یوی شهادیس دنا منقولی یوی شهادیس دنا منقولی د لیکوی غرات لباو ت ملائک وزر غړی د علم یولوی شان ده دی ت ملائک وزر غړی ادي حدیث کتاب دي چی پیغمبر علی سلام تا دا پنم اواز کو لوپتی زوا اسکول دوار حرام او ناروا دی او دین کې د دینه نه راغلی دا دین کې د دینه س شوي م نه راغلی ددا دروازه ده دا کو دا او دا بندگی چکل انورو فی اجور علم نه مراد ګره دی د دې علم د دین د دنیا نه قرآن و سنت کی چی ده کم تالب للم سنا او مدهر آغلی آغا علم ده قرآن و سنت ته علم ده قرآن و سنت ته وی دین پا دو خبر و لار ده پا قرآن و سنت په تعلیم و تعلم او په جہاد فی سبیل الله علماء لکلی چی تالب ده علم افضل ده ده جہاد فی سبیل الله نم زکه جهاد بغیر د علم نه کیږي شیشا سرب جنگ کې چا سربنه کې غنیمت پسنګ تقسیمه د قیديان او سم مسائل نه دانه معلومي کی مگر د علم پتري کې نو علم د قران او سنت دا د ټول دین بنیاد ده د ټول بنیاد بنیاډ ده ابلائک ددد احترام د پارا وزر ور تغنئی ابس دا اللہ پیغمبر چه سووئی زمونگا پیمان دے لکر آغی دی حدیث کی چیرا اللہ رب العزت پیشمانی کې اسمان د دنیا تا نزول فرمائی اوس مونگ پیمان دے پدی وَيْمَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَ جِيبُ لَهُ سوگ دے چه مَا زور ته زَوَرْتَ دُعَا قَبُولَكُمْ سوگ د شما نه سوالو کی چزو ول ورکم میا استغفرونی فاغفر له سوگ د شما نه بخنو غواڑی چزو ول بخنو کم ادیکدام شو چی په موضوع سره مسکولشی حالت اقامت کی او شپه او رز اپا سفر کی دریش می او دری او وسفر درش کی درشبی او درو رضی اداغی مسیخ پر شروط دی چا کتابونو کې ویلي د کتابونو کې ویلي دارنګی داغی له پاره خپل شروط علما او د قران و سنت پر اړه کی ذکر کړی وګورې شړې باغ چا سره چی چا سره مینالا داویو یلو نعمت او بشارت ده ان سرج اللہ نو بوی زما خدا اللہ ده حبیب سره بنا ده ده ابوبکر عمر رضی اللہ نو سره بنا ده روزو میں ساتم چزمم قیامت کی دوی سره دا لوی بشارت ده چې هر امتی پزړه کې ده نبی کریم علیہ السلام او ده صحابه کرام مومنا او محبت له د دې پر محبت په الله دوی سره جمع کړي په ورځ د قیامت وصلی الله تعالی